Radio Cornellà 104.6 FM I a internet radiocornellà.ca Empezamos a segunda oriña do noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 de FM para comunicarnos con as rías baixas, con con Alí está o noso correspondente Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Boas tardes, eh, amigo. Hola, por certo, que o cambio de hora xa se deixa ver e estamos xa, pois, pues, en noite pecha, non? <ríe> bueno, sí. por aí un poquinho máis tarde que a nos por aquí, non? Sí, bueno, casi, eu penso casi unha hora, pero... Agora mesmo eh, pois noite pecha e eso sí, pois eh hoxe a choiva pois un un pouco de tregua, non? Porque levamos eh unos cantos días xa con choiva. Mm. Eh, eh, claro, ao chover tanto Pois eh, os, os nosos campos Enxense de, de cogomelos Si, homé E bueno Que pasa que non Non hai moitos venenosos Penso que un porcen dos cogumelos é, é venenoso Pero claro, non se poden coller así O cho porque ás veces toca a lotería non? Como sí. Pasou estes días en, en Que hai Eh, hay una familia intoxicada, no sé si se llegó a, a falecer alguien, pero sí que son casos graves de, sí. por intoxicación de, con amanita faloides. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, e entonces, que, que ven a conto precisamente eso, o feito de que ti, ti veras noticia de ese, de, de esa feliz ou infeliz circunstancia, entonces tenes preparado un convidado especial, non? Pois pues, eh, penso que xa nos debe estar escoitando eh, Juan Castiñeira, que aparte de ser micólogo, pois, eh, ten rexenta un, unha vinoteca en, en Pontevedra mm. que, bueno, ofrece un servicio único xa nos falará deso, pero aparte que estes días, pois, a especialidade eh, da casa, pois, podese decir que son os, os cogomelos por certo, que o bioco o nome da vinoteca eh, ven a ser así como é un sinónimo de, de alumínio mm. en este caso, pois, é un, un alumínio opadal, porque mm o certo é que merece a pena, pois, probar todas as, as variedades de, de cogumelos que, que nos prepara el, eh, e tamén a súa muller que, se non eh, trabuco, pois, é, é, é catalana, non? Entón, saudamos a, a Juan Castiñera, que penso que xa nos está escuitando, non? Coito que si, sí. boas tardes, Juan. Boas tardes, comandantes. Moitas gracias por atendernos, eh, bueno, pois, pues agradecerche que que bueno participes con nos con este Neste pequeno conversa-entrevista Que queremos manter contigo Exactamente, aquí é desde a distancia bueno, En primeiro lugar pois pues, eh, gustaríame que nos falara de, Do caso este de intoxicación Que houve con a manita faloides Porque uh -huh. que pode ser eso Por ignorancia, un descuido É eh, fácil confundir Con, con algún outro cogumelo Comestible A, a manita ou non? Vamos a ver, eh, no principio, para min son cousas totalmente incomprensibles, non? Uh -huh. cando, cando nos de, eh, sabemos que os fungos, algúns delas nos poden matar ou máis normal, é que eh, vayamos ao, a recollerlos con moitísima prudencia. Claro. Entón, se, se vas ao monte e vas eh, sendo un ignorante e, e cois esa primera seta que te atopas, e te, te atrevas a comela, non sei, ou, ou podes achacar ou mellor a que eres un inconsciente ou, ou que eres un ignorante ou as dúas cousas a ver. Uh -huh. eh, cando me decides de si é fácil confundir unha manita faloides, conmigo uh -huh. desde uh -huh. o meu punto de vista non, uh -huh. pero sabendo que é o fungo que máis intoxicacións provoca, pois pues, eh, está claro que sí que, que sí que é fácil confundir ou que, que, que a xente que o confunde con, con relativa facilidade, non? Eh, por cierto que creo que é o fungo ideal para invitar a un amigo con que te queres desfacer dele porque é, é, é, tenho entendido que, por exemplo, o Imperador Claudio morreu envenenamento con, con a Manita o mesmo que o Papa Urbano VII o mesmo o Archiduque Carlos de Austria a veces, no sei, en algún caso puido ser tamén por, por un descuido, un equivocación, ignorancia tamén posiblemente por alguna vinganza, non sei Sí, bueno, máis ou menos de, de, bueno. Por exemplo, como, como reseña tamén histórica, decir que foi un fungo moi usado eh, durante a invasión apropónica eh, porque os franceses, claro como moitas outras cousas no tema culinario nos levaban moita ventaxa ¿no? e o que veo que se intoxicaron foron regimentos enteros de, de franceses con, con a ingesta desta de seta sí. Sí. Yo, O proceso de de de, bueno, de unha vez que te con, que, de, que uh, tomas una, un cogumelo venenoso, eh, no caso da manita, creo que en primeiro pois pues, afecta che o aparato digestivo, non? Eh, se si o colles a tempo antes de que pase a afectar o fígado, pois pues, ben, pero se despois o único remedio é a, o trasplante, non? Sí, o problema ah. o, o grave problema que ten este se fue eso, que digamos o, o a permanencia de latencia da, da enfermidade digamos nos primeiros días Daxe, hai persoas que eh, acaban de comelas E empezan a facer a digestión E as primeras as instancias que teñen Afectan o sistema digestivo Producense uh -huh. diarreas bastante intensas Duración, vértigos, mareos uh -huh. eh, Visión calidoscópica E suelen ser Que suelen ser repetir Poden estar incluso hasta 12 horas ¿no? uh -huh. Después hai un hay un periodo de, de transitorio En el que hai unha lixera melloría Que a partir do segundo día que é o que realmente hay o que realmente engaña a xente, ¿no? Eh, se pensa, pensa, que foi, bueno, que tomache alguna cousa que che fixo daño, foi unha simple va simple composición que colleche, pero o problema é que Están actuando as están, uh, actuando son as sustancias tóxicas que se destruyen, van destruindo integramente que son as células hepáticas. De moneda, que depois, cando empezan a ver, cando empezan a sentirse realmente mal, empezan a coñer un color amarillo, empezan a ter fiebres, deshidratas por completo, cando estás en esa fase, realmente, moitas veces, xa non hai, non hai solución. Non hai a única solución que se topa E que se te coñen a tempo, pues, é faterche meterte en diálisis e ver que hai un trasplante de, de esa peza para apoñar. ¿no? De cígaro. Carai. Sí, sí. sí, oh, sí. Eh. sí e senón sí, xa sabes a caixa de pino. Sí, bueno, así, desgraciadamente, eu recordo que hai dous anos estábamos eh, dando eh, unhas ponencias no Pío no, de no, Sanxenxo e estábamos tamén, bueno, salí pues, explicando un poquiño as diferencias que había un, o había un doctor, un, un doctor de do complexo hospitalario de Santiago uh -huh. un ciruxal, e nos estaba explicando, digamos, que era o que que sustancias actuaban en distintos tipos de, de setas, ¿no? de, de, de cogumelos e xe dou a desgraciada circunstancia de que tamén unha xe unha un maior e foi neste caso tamén de Digo, que feron persoas maiores, pois tamén se, se intoxicou e, e morreu tamén por, por papar uh -huh. a malita falides. Uh -huh. eh, entón, que, que puntos ou que precaucións eh, recomendarías ti que hai que, que, ter, que observar sempre cando se sai a apañar co gomelos? No? Mira, eh, a primeira, a primeira, eh, digamos, a máxica, fundamental. Se si non sabes, non, non collas non recoñas ningún tipo de fungo meloso, non sabes, se si estás se si estás dubidoso, non nos recoñas tampouco. E terceiro, se si ainda sabendo, a o mellor da esa máis mínima mínimadura deixo quedar. Uh -huh. Por que razón? Porque aí máis días que que pelos que temos na cabeza, entón, se non uh -huh. eu, se cando vas a coller eh fungos para os coller pasado. Uh -huh. Non nos fagamos eh no sei como destenidos eh, e non, e non metamos na boca cousas que que nos poden facer dano mm. pois somos aínda maduros Non acollemos, é xa está. Uh -huh. E depois, se queremos, se somos máis curiosos, se queremos saber, acollemos un, un exemplar ou dous exemplares de distintos grados de maduración, de distintos tamaños, digamos, uh -huh. e, os, e os traemos os servicios de, de reconhecimento de, que hai, que hai en, creo que en todos os sitios, non? Uh -huh. podemos ir a algúnas farmacias, ou podemos ir a centros de, de bioloxía, ou centros como temos aquí en Pontevedra, ou centros de investigación de forestales de Lourizán, uh -huh. Oh, pues a 50 50 asociación micolóxicas que pode haber caí, pois pues, habrá expertos que che, que che ayuden a identificálas para que outro día non, teña, non, non teñamos non teniamos problemas de cifiro, no. Eh tamén poden asistir precisamente a a túa non? Que podemos facer sí, publicidade eh, de dela, no? Sí, nós no son tamén un das cousas que facemos eh, precisamente é eh, porque eh, a mí nada me pena, nada ¿no? me pena que sempre haya que haya problemas de de noticias estas, de que a xente que se por por unha cousa que que non, hoxe eh, en día eso podemos estar suficientemente superado, non? Nós aquí, pois dentro do que, do, do que podemos, dentro do de que sabemos, que tampouco somos grandes especialistas, pero pero home, unhas setas, digamos 40, 50, 60 especies que sean tóxicas podemos chegar a reconocelas entón o que facemos é a, a todas as persoas que, que queiran traer pues, un exemplar ou dúxe exemplares de cada pois pues, nos aquí intentamos eh, a reconocer eh, e e es que as unhas que se poden ou non se poden comer uh -huh. pues, díllele o nome, ya, di, yo andezo yo, yo teléfono, yo página web yo, yo correo, sí. cualquier cousa diga. sí, nos aquí estamos nos, eh, bueno, desde as distancias pero nos estamos na calle Manuel Quiroga estamos frente ao Liceo, Casino de, de Delta e reposo un, un correo electrónico pode ser o meu que é eh, señora.juan@gmail.com e a partir vos pois podedes podedes mandar repoa calquera que teña certa dúbida ou ou que sé, o que te conoz, porque incluso tamén o que facemos eh, que os domingos pola, pola mañá en eh, libres o que facemos é eh, durante a época micolóxica que este ano foi e xera todo o que choveu na primavera choveu no e o que facemos é facemos saídas eh, de, de maneira que non saímos a montes, a xente que, que queira vir pues, eh, con tal de que non sea un grupo moi numeroso, non? O que facemos é saímos eh, vimos explicando a todos os que queiran pues, eh, por menos a sete ou oito especies de setes que son Mm -hmm. inconfundibles e que son comestibles mm -hmm. Sobre todo para xente que se quere iniciar no mundo, no E si quere marcar o viño na vosa... Home, aquí, claro, no xe no negocio está relacionado, claro, con un biblioteca temos viños e tal Decirvos que, hoxe eh, chegamos a receta número 260 Distin, dis, distintas de... de desde que estamos desde que temos o negocio e <risa> esperamos eh, aumentar <risa> por o mundo, depois o mundo da coxiña, na seta mundo inmenso. Y eso sin es ser restaurante, ¿no? De eso sí, eso sí, hay... restaurante, es simplemente ciblemente ponéndose de finxinha ou de tapa. ¿no? De tapa, non? Bueno, que a, a parte, Juan, eh, a parte do tema das da setas, pois pues, eh, tamén a Vinoteca ofrece un, un servicio único, xa ah, que sí. está en, en <risas> trabalhando un conxunto coa asociación de comerciantes da, da Praça de Abastos, non? Sí, sí, sí, sí. O que facemos eh, profesionalmente esta hora eh, pues eh, dedicamos a, a pesca pescal. Son patrón de de, de pesca daqui da Ría da Pontevedra. Uh -huh. Então coñeco che moi ben. Teis eh, mariscos, non? Uh -huh. O que facemos, o que facemos aquí eh, digamos un pouco a semillanza do que se estaba facendo en outras ciudades como como es en Lisboa e en Santiago de Compostela, que é atoalla que as persoas que que que iban facer pois unha unha unha comida, levou uh -huh. compañeos á Praza de Abastos es eh porso no. con elles son a visita e mm. es que se enseñó e yo se explico nesa visita as diferencias entre os mariscos propios aquí das rías e os mariscos da fora, cada son os peixes eh, que están en esa zona que digamos eh, a diferencia pois pues, non no sei sé, entre un rápido un, un un pescantín eh a, a, a, a distintas variedades de peixe que forma se eh, pode se, -se preparar e entonces o que o que fago o que facemos en eh, eh coller, E compra a, a persona que quere compra, compra o marisco, compra o peixe E nos preparamos o equipo Seguindo que son recetas mariñeras De toda a vida uh -huh. uh -huh. E chamase o A vinoteca A vinoteca chamase o bioco O bioco, o bioco que con este especie de unha garimo, unha perta, unha verbiña, un consello, unha, unha cousa garimosa. Unha cousa garimosa de parte sí. de mar. Claro que sí, é, que decía, é un como un alumínio, pero para o, para o pagado, neste caso. Sí, sí. sí, señor, sí. Canto pues, tempo levo funcionando este negocio? Pois pues nos levamos agora mesmo, levamos pouco tempo, levamos sobre cinco meses, cator meses, e indo a noite, indo a noite, cinco meses. Dentro de 10 de farán, farán cinco meses. Bueno, pois eu eh, teño sorte que, adormais, ahora que falaxe, que hoxe tes unha receita nova, pois que posiblemente me achegue por aí Para. un pouco máis tarde, no Para degustala, non? Pero, bueno, eh, entón, como que todos os ointes, pois, saiban que hai na, na rúa eh, Manuel Quiroga a, nun sitio, na, na zona antiga de Pontevedra, un sitio precioso para, para pasear de pois de está o, esta vinoteca xusto en fronte do, do Liceo Casino eh, a caronda da praza do Teucro non? Uh -huh. Uh -huh. entón, bueno pois, non sei se si queredes alguna cousa máis eu agradecerlle a Juan que estivera hoxe connosco e eh, eh, nada pois eh, A, a poder a, a chegarvos aí o cando teñades ocasión de vir por, por Galicia para, para probar os exquisitos pratos que aí preparan. Pois nada, cando eu vai a Moaña, que este home ben sabe donde está Moaña, uh -huh. que tiñole grandes amigos e grandes coñetidos, ademais coñezco persoalmente a Xil Ríos, pois pasaremos por este sitio a comer unhas tapiñas. O, o Bioco. No vioco. Aí te paso por Dio que saudar a Juan, que tan amablemente nos atendeu e ademais nos deu a acollecer, bueno, pois, eh, eh, varias das cousas que eles están a facer, que por cierto, ainda que con pouco tempo, a verdade é que están Corín, dando con co leva de tapas. Ca... É unha de, decirvos unha cousa, é por exemplo que aí en, en Cataluña sodes un millón e medio de persoas que que son desatisficadas a a Nicoloxía. Aquí Galicia, estamos estamos despertando estamos neste bueno. neste estamos despertando e estamos empezando a aproveitar o que, o que son esas delicios que temos nos nos nosos montes sí, pues para para, para non solamente para degustála, senón que acepta as súas fungos teñen outra serie de aplicacións mm. que podremos falar en outra, en outra ocasión, se, se vos queredes falando, por exemplo, se aplicación de profundo de medicina que se, están, que se están a fazer, e claro. que y que hai unha riqueza tremenda e, e, e temos que, que aproveitála máis en estes momentos que estamos pasando crisis e sí. temos que E tamén se aprender a facer a facer liña, exactamente. Agudizar o inxenio, sí, sí, sí, O bioco con v ou bioco con b. O, o bioco con b. Con b. Con b. O, bioco, o bioco con b. Que bueno, eh, f, tamén a xente pode meterse en internet para para ou non? Pode-se meter en internet E, e o que sí pois, Se pode tamén falando no tema de, Do tema de mariñeiro, no tema da pesca Poxa deixar unha, unha Unha dirección, unha página web sí. que Se chama acuidan.com Acuidan.com A cuidan.com na que falamos un poquinho do que é o turismo mareñir e a posibilidad de que aquelas persoas que nos visiten que poidan pasar unha jornada, unhas oriñas dentro aquí da ría sem meterse mares así un pouco, un pouco grandes, un pouco fortes pois é para saber como se colle unha xantola ou se colle unha necro ou unha xerriña do xeito, cousas de xa Acuidan.com... Um, a... eh... Acuidan, confe, acuidan.com Sí, sí, sí, que sabemos que é unha página donde a xente pode atopar cousas interesantes con respecto a pesca artesanal que se realiza na ría de Pontevedra, non? Exacto, exacto. Claro, todo relacionado tamén un pouco ca miña, miña actividade profesional de 25 anos ou, ou casi 30 traballando no, no mundo de no mundo da pesca este fin de semana. Desde bien. logo, emoción de delicia. Eh Julio, moitas greciñas pola vosa participación por voso uh, por o asallo que nos destes esta fin de semana, ¿non? O que eu che dicio ao comezo, coixe va a ser un programa pois pues, un pouco especial. Si, sí, señor, si. Sí. Julio, a bom, que moitas eh, eh, greciñas e eh, ata vindeira semana, ¿non? Efectivamente. Pois, pues, iso. No, miña parte, parabéns por todos. Moitas gracias. ¿no? Unha aperta moi grandiosa eh, Bueno, que non, agardemos que non sea Esta a primeira e a última Senón que continuaremos, eh, continuaremos facendo alguna máis E eh, eh, si, tal da millón E preguntamos tamén cousas interesantes Con respecto ao marisco Que bueno. xa que nos dá eh, bueno. Posibilidad de noutro momento chamar é molo O, día, o Martes este martes próximo abre a Veda da Centola, ah. vale, en, en toda Galicia y é unha oportunidade moi boa de mercar centolas danosas, uh -huh. vale, cent, da, da propia da autóctona a precios moi moi interesantes para toda a xente que que queira eh, paladeala ou comela no tal, eh, o que se está facendo ore comprada moi ben de precio porque hai unha, digamos, unha sobra abundancia, unha oferta moi, moi grande no mercado uh -huh. e a xente a, a merca ahora cocia Cofia e, e a e a para comela non non non nada, non si, si, se pasa mana que vén, así que eh, aproveitades se queredes. E eh, tanto dá unha ría como outra, porque din que a ardarousa és o mellor que a de a de son xovinismo esas son folcloradas son xeiradas vale, vale. <risa> <Nada, risa> pero que sea de rías si sí, seguro ¿no? con tal de que sea aquí da, da costa atlántica que sea da nosa que sea de rías que sea incluso bueno, de, de rías altas igual toda zona de aquí é unha zona moi rica e eh, as centolas son tanto as centolas como calquer outro producto son son excepcionales uh -huh. temos que defendelos ¿la? exactamente por moitas gracinhas unha aperta unha aperta Un xolio hasta, hasta, hasta sábado, ¿no? hasta sábado. despedimos os nosos contertulios sí, unha pues peza bien, de música bien. que xa ten preparado moi ben